بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تukiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Quran al-Karim Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala wa laqad atayna Musa al-kitaba wa kafaina na mfuatishia baada yeye watume wengine wa taina Isa ibn miongoni mwa mtume tuliowafuatishia baada ya Musa tulimpa Isa ibn dalili na miujiza ya wazi wa aidnahu bi ruhil natoka mpanguvu kwa kumfuatanisha na roho mtakatifu Jibril basi nyinyi wayahudi nyinyi fa kullama ja'akum rasulun mimma la tahabbu anfusukum qila ana mjumbe kutoka kwa pamoja na kitu ambacho nafsi zenu hazikitaki istakbartum kazenu ninyi kama Esa na Musa wa fariqan wengine mkawaa kama Zakaria na Yahya wakasema tena wayahudi hao kulubu na ghulfu we Muhammad usichoke usijichokeshe bure kwa sisi nyoyo zetu zimefumba sisi hazisiki haziingii kitu katika hivyo wanavyotaka wao kuvingiza katika nyoyo zetu mwezengu anasema balla'nahumullahu bikufrihim si hivyo tu lakini ameshwalani mwezengu kwa sababu ukafiri wao faqalilama yu'minun kutokana na hiyo hali ni uchache wa imani hao ni uchache kabisa wa imani imani hata chembe ahum kitabu um. na wao kitabu cha Qur'ani kutoka kwa kusadikisha yale ambayo waliona wao katika Taurat na muka katika na Qur'ani yale katika na wa kanu katika Maisha yao waliokuwa wakiishi kabla ya kuja Qur'ani ya Saftihu na al-ladhina yakafaru walikiona ije Qur'ani kuwanusuru juu ya washirikina washirikina wanaabudu mezimu Mashetani, miti mikubwa mawe masanamu sasa wao wayahudi hao wakawa linao wa kera tendo hilo wakawa kana muomba Mwenyezi Mungu awaletee Qur'ani na Mtume Muhammad ili aje kushirikiana nao kuwapiga vita washiriki nao falamma jaahum ma arafu walpuajiya mwongozo wanao ujua kafarubi. yani huyo huyo Mtume Muhammad waliokuwa kimomba aje baada ya kushkuja walimkufuria walimkufuria falana tullahi ala alkafirin basi laana ya Mwenyezi itashuka kuwashukia makafiri kwani hawana jema hawana jema kila jema kwao ni baya kila linalokuja kwao ni baya Wananiyomba wenye wa jambo likifika liwa Biisa bi isamajtaru bi anfusahum jambo baya kabisa walilojibadilishia nafsi zao Anyakfuru yakfuru bima anzalallah ni kufuria aya alizozoteremsha Mwenyezi Mungu ba'yan kwa hasad kwa hasad anyunazila Allah min fadlihi hasad waliokuwa nayo ni kuchukia kuteremsha Mwenyezi zake za utume kwa Muhammad ambaye alama mayasha'u ni, ni mtu ambaye alikushamchagua Mwenyezi Mungu kumpa utume wa mwisho min ibadihi katika waja wake sasa wao walichukia hilo fabau bighadabin ala ghadabin wakarejea na ghadabu juu ya ghadab walilkafirina adhabun muhin na makafiri watapatwa na adhabu ya kuadhalilisha milele duniani na akhera واذا qila lahum amanu wa ankuambiwa mayahudi hawa muaminini mwenyezi Mungu na muamini bima Allahu. kwa kila alichokitirimsha mwenyezi Mungu kale husema ah wana wao situkae sisi sisi bima sisi tunaamini kwa vile vile tuliyoteremsha kwamba wanaamini kwa torati na injili tu lakini ma, kushangaza kwa kushangaza ni kwamba wajidai kusema kwamba wanaamini kilichotendochwa ambacho ni na injil. bima waro na, na kwa kile kinachoandamana na hiyo Taurat na Injili wa huwa alhaku na ambacho ni cha kabisa kusadikisha huyo ya miongozo alionayo katika hiyo Taurat na Injili kul waambie muhammed hoja na allahi basi mbona kabla kuja hii Qur'ani hmm? in kuntum ikiwa kweli wa laqad ja'akum Musa bihaqiqah alikujieni Musa bilbayinati kwa pamoja na ubainifu, thumma takhaztum al'ijla kisha mukafanya dama kwa die Mungu mimbaadihi baadae ondoke kwenda katika mwaliko wa, wa, wa wake wa antum zalimun haliyakuwa ninyi ni wadalimu nafsi zenu wa mlima kuambia khudhu ma atainakum biquwwa uchukweni mwongozo tulikupeni kwa bidii na juhudi wasmau na msikia vizuri Kalu wa kasema wa asaina tumesikia lakini hatutekelezi tumesikia na tutaasi hilo ndilo jibu lilojibu Mwenyezi Mungu wa ushribu fi qulubihimul ijla Mwenyezi Mungu anasema walinyeshwa hao wayahudi hao walinyeshwezwa ndani zao ibada ya ndama bikufuri huko wao kuluambi imanukum kitu kibaya ni kitu ambacho zinakuambisheni nyinyi imani zenu kumkifanye ikiwa kweli nyinyi ni ikiwa kweli nyinyi basi hizo imani zenu za kumkufuru Mwenyezi Mungu ndama ni kitu kibaya sana kuliko vibaya vyote kwaaabiye muhammed in kana lakumud darul akhiratu indallah khalisa nyinyi mnajigamba mkisema kwamba pepo tu basi ikiwa ni kweli ikiwa hiyo pepo cha watu wengine fatamannal mauta basi 80 mfe kufeni wa kweli ili pate kwenda huko ni peponi mtu ila baada ya kufa kwa hivyo 80 mfe kufeni muende huko peponi kwenu. Maneno hayo aliopewa walio wake ambao kwa kukomeshwa hayo madai yao ya upotofu ya uongo. Wala nitamnawu abada. Mwenyezi Mungu anasema hawatatamani pokufa hao maisha yao. Hmm. Bima kadimata idihim kutokana na ubaya wa vitendo ambavyo vimetangulizwa na mikono yao. Wallahu alimun bizzalimin na mwenyezingu ni mjuzi wa madhalim madhalim mwenyezingu anawajua vizuri mwenyezingu anasema jinsi walivyokuwa ni wa, pa, ni wenye pupa la maisha ya dunia hao wala tajidanahum utawakuta ahrasa nas ndi watu wa, wa ambao wenye pupa ala hayati la uhai wa duniani wao wa yahudi kwa yahudi utawakuta ndi wao ahrasa nas ndi wenye pupa kubwa wenye kupu kubwa kwa ala juu ya uhayum dunia wa min alladhina asharakoo yushiddu mpaka yushinda wale washirikina ambao wakiondoka duniani wanakwenda motoni basi wao hawa wa hawapendi uhai kulikuwa wanavyopenda wayahudi ya waddu ahaduhum anatamani mmoja wao la yu'maru apewe umri wa miaka 1000 wama huwa bi muzahazihhi min al kuwa hilo kwa ni jambo litakalomueposha na moto eh ayuamara kukupea amri mrefu wallahu basirum bima yaamalon na mwenyezi Mungu anayawana vizuri hayo anayoyafanya na wafanya tu endelee kufanya mwenyezi Mungu naye anawaona na atawalipa kwa mujibu wa matendo yao qul ya muhammad mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake waambie waambie muhammad Mankana kana aduwal jibril mtu yote aliokuwa na uhasama na Jibril fa basi hu Jibril hizi aya anazoziteremsha za Qurani nazalahu ala qalbika bi idhnillah kwa utashi wake anaziteremsha aya za Qurani katika moyo wako kwa amri ya Mwenyezi Mungu musaddika lima baina yadayhi hali ya kusadikisha yale ambayo yaliyo mbele yake kusadikisha vitabu vilivyotangulia wa hudan wa bushro na muongozo, na mafurahisho lilimuaminina kwa waamini wayahudi walikuwa wakiulizana katika vikao vyao katika malaika wanaokuja kwa Muhammad kuja na wahyi hasani mareka gani walipoambiwa ni ni, ni Jibril akasema basi huyu Jibril ni adui yetu huyu sisiye maana haleti isipokuwa mambo ya adhabu ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia man kana aduwal jibril fa innahu ala qalbika bi idhnillah Mwenyezi Mungu anasema mankana aduwa lillah yoyote aliyokuwa ni adui wa Mwenyezi Mungu wa malaikatihi na malaika wake wa rusulihi na wajumbe wake wajibri na, wa na hasa Jibril na mikaeli basi fa inna aduwa lilikafirini basi Mwenyezi Mungu ni adu wa makafiri wafani na Jibril na lakini wajue kwamba Mwenyezi ni adui na wao ana waduna fa lil kafirin wa anzalna ilayka ayatin bayyinatin ana kwa hakika tumeteremsha kwako Muhammad ayatin bayyinatin wazi kabisa Wama ma biha illa na kujusurisha kuzikufuria aya wahuni kama wa ispokowa wahuni kama hao wahuni wa kiabuni. Hao ndio wanaweza kudhuru kufanya hivyo. Aw ahadu 'adan. Hivi kila wanapoweka ahadi na Mwenyezi Mungu na badathu fariqu minhum wanaitupa nyuma ya migongo yao kikundi kimoja miongoni mwao. Bal aktharuhum la yu'minun lakini wengi wao hawaamini. Wa lamma ja'ahum rasulun min na alipowadia wao njumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu ambaye anasadikisha limamahuo kile walichonacho nacho anasadikisha limamahuo kile walicho nacho kitakatorana nje basi watu hao na bad'a fariqu min alladhina kitaba Allah Hukipa mgongo nyuma mgongo yao kikundi kimoja katika hao waliopewa kitabu cha torati na injili. kitupia nyuma ya mgongo wao kitabu cha qur'ani waraa ya midongo yao kaannahum la yaalamuna kama hakijui wakajifanya kama hawakijui kabisa wattabau ma tatul shayatini ala mwisho wanakomalizia ni kufuata uchawi ambao unasomwa na mashaitani katika utawala wa Suleiman Sulaiman bin Daud. Wa ma kafa Sulaiman lakini nataka muelewe amenyezunguna anasema kwamba kafaru. kufuru. kufuru, wakiwafundisha watu uchawi wa unzila al -al -al ala Na yale mafunzo yaliyoshushwa kwa mafalme mawili haruta wa wama ruta wama yuallimane wa tawala ulao hawako wakimfundisha min ahadi yoyote hata yakula mpaka wampe hampe tahdari wanamtahadharisha kumwambia inna ma fitna sisi ni wakorofi na hichi kisomo hichi mnachotaka kuja kusoma kwetu wewe ni kikorofi hichi falatakfuru sio kukufuru lakini akishikilia kwa basi nitafuata maadili yenu na niambieni tu fayata'lamu manahumma hujifunza hao wakonda kujifunza huko wanajifundisha si ma yofarriquna bihayna almar'i za wa zawji mafunzo yatakayowezesha kuwatafautisha mtu na mkewe kuwagombanisha mtu na mkewe wa bi darina bi min lakini them. wanafunzi hao wakonda kujifundisha hayo sio wenye uwezo wa kumdhuru yoyote illa bi idhnillah. Ispokwa Mwenyezi Mungu idhini hayo mafunzo uwezo hayo. ma yadmuruhum. hujifundisha mambo ambayo yatawadhuru wao tu wala yanfauuhum wala alimu kuhakika, wamejua wayahudi hao kwamba dhamanish tarahu yoyote badala hiyo. Ya kujifundisha uchawi na ukorofi huo malahu fil akhirati min khalaka. hana siku ya kiyama fungu lolote laheri hana fungu ma na kwa kweli kitu kibaya walichojichukulia badala makafiri hao kwa kujibadilishia nafsi zao ni hicho laukanu kanu yaalamun wangalikuwa wanajua basi wasingalifanya walau annahum amanu wattaqaw munzimgu anasema kama wao wangemwamini munzimgu na mitume yake na wakajikinga na makatazo yake la mathuba tumin lilahi kuna malipo makubwa na mazuri ya neema na rehma starehe haitakudumu inda allah mbele ya munzimgu khairun nibora hayo Lau kanu ya'lamuna ngeli ya ayyuhalladhina amanu ayyim liwaamini la taqulu ra'ina aya hii inawakataza mayahudi ambao walikuwa wakimwita mtume Muhammad sallallahu ra'ina wakitumia kitumia lugha hii kwa nia na dhamiri ya kumtukana mtume Muhammad sallallahu kwa hivyo mimi zingawaambia ya ayu aladhina amanu enyi mliyoamini nyi la takulu ra'ina msiseme kumwambia mtume wenu ra'ina wa qulu dhurna e wetu wasma'u na muhimu kusikia msikie hayo walilkafirina adhabun alim na wale watakaoshikilia ukafiri wakafanya ukaidi washadhibitkiwa na adhabu inayouma mayawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikin an yunazzala alaykum min khair min zingo anawambia mtume Muhammad sallam mayawaddu alladhina kafaru hawapendi makafiri min ahl alkitab katika wayahudi walal mushrikina walashrikina hawapendi an yunazzala alaikum min khairi itarimshukunu khair yote rabbikum kutukum lahu hawapende wallahu yahtasibu birahmatihi man yasha na mwenyezi Mungu anamchagua kwa rehema zake anamtaka wallahu yahtasibu rahmatihi na mwenyezi Mungu anamchagua yeye kwa kumpa rehema zake za utume na na ta'aluma kutoka mlekwa wake yeye wallahu dhul fadli Na mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila tukufu mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kumrekebishia mtume wake maisha ya, ya, ya, ya raha yasiyokuwa yenye kuchosha na yasiyokuwa yenye kuvurugana na kupingana pingana alikuwa humpelekea mwenyezi subhana, subhanahu wa ta'ala humpelekea mtume wake aya zenye maagizo fulani na kisha akaja marekebisho katika aya nyingine sasa makafiri wakawa na wanamtia aib Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ahoya ana nini mara leo asubuhi anatuambia kitu fulani jioni sikunatuambia kitu kingine au juzi anatuambia kitu fulani leo anatuambia kitu kingine vipi Mwenyezi Mungu anawaambia hivi mana nsaḫ min ayatin yoyote tunaarekebisha katika aya au nunsiha au tunafutisha kabisa basi hatufanyi hivyo kiposi na atibi khairin minha tunaleta kilicho bora kuliko kile tulichokiondosha au, au mfano au fanao hicho tulichokiondosha lakini kitakuwa na faida kuondoshwa kwake kuondoshwa kwake kutoka kuna faida sio upozi tu alamtaalam hivo hujui we Muhammad. muhamad anallahu ala kulli shay'in qadir mwaqom ndiye kula kitu anayekiweza hujui wewe kwamba mizingu kila kitu nakijua yeye anakiweza yeye alam taalam hivi hujui wewe anna allah lahu mulku samawati wal ardhi mbona mwenyezi ni ufani wake ufani wa mbinguni na ardhi ni mali yake mwenyezi Mungu ufani mbinguni na ardhi na kama ni hivi kwa nini asiweze kubadilisha hichi yakondosha hichi ya, akaikae hichi kwa wakati anapotaka mwenye na wakati hakuna mbinzani wake mpinga yeye Wamalakum min dunillahi min waliyyn wala nasir. Na Nawala hamna nyinyi asiyekuwa Mwenyezi mtawala wa kutoalia mambo yenu wala wakukukunusuruni Am antasalu rasulakum? Bali nyinyi mnataka kumuliza mtume wenu kama swila Musa mkablu kama alibwa Musa apo nyuma. Mayahudi walifika kumwambia Musa arina Allah jahara. basi na wana na nyinyi mnataka kuelekea huko huko. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia Hicho sio kitu cha kukamatia nyinyi. Huo siyo mwendo wa nao na nyinyi. Wa mayatabaddalil kufra bil imani. na yeyote atakayebadilishia ukafiri akaacha imani faqad dalla sawa asbil. Ameukosea usawa njia. Wana kathiirun min ahlil kitabi. Wanatamani wengi katika Wayahudi na Wanasara, lao yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan wa kurejesheni baada ya kuwa nyinyi ni waamini wa, wa kurejesheni kwa makafiri kwa hasada zao mkufuru kwa hasada zao uh, hasada anfusi hasada zinotokana na wao mimbaadi ma tabayana lahumul haqq na hasada hiyo naifanya baada ya kuadhimikia wao ukweli, faafu wasfahu basi nyinyi waislamu wapuzilieni mbali na muwasamee na hata yati Allahu bi amrihim fa kapaala da amri yake ya kuwakata vichwa inallahu ala kulli shay'in qadir hakika munyezingu juu ya kila kitu ni muweza Waakimu salata wa atu zakata Lumuni kutekeleza salatano mtwe za mali zenu wa matukadimu tuqaddimu li anfusikum na lolote mtakalo kwa munyezingu kwa ajili ya nafsi zenu min khairi la khairi tajiduhu inda Allahi mtalikuta mbele ya Mwenyezi Mungu inna Allaha bimaata maluna basir kwani Mwenyezi Mungu lolote mnadolifanyana liona waqalu Mwenyezi Mungu anasema kumwambia mtume wake Wayahudi Yahudi hao na wanaasara kwa kujigamba kwao wanasema la yadkhulul aljannata ila man kana hudhan au nasara hatoingia peponi isipokuwa Yahudi au Nasara tilk amani yao mwenyezi anasema hayo ni majigambo yao tu wanajigamba Kulu waambie hatu tu burhana kum inkum tusadikina latini zenu za ukweli wa hayo mnayodai ikiwa nyinyi msema kweli lakini wasipoleta na hataleta bala ujue kwamba man aslama ukweli wa mambo yoyote atakayekuwa masiimu akabusalimisha wajau uso wake lillahi kwa mwenyezi wa huwa na la ni mtiifu, falahu ajruhu inda rabbi. Basi malipo yake yako kwa malaika wake wala khaufun alaihim wala hum yahzanun na hal la kuogopesha juu yao na wala hatafikwa wa na husuni aina yote waqalat il yahudu wamsema na yahudi kujigamba kwao laisat nassara ala shay wa nassara wa watu wa isha hawana dini kitu Wakala an-nassara wa nasara na wa tusema na laysat yahudu yahud ala shay' uh, yahudi hawana dini kitu. wa hum yatiluna al-kitaba jambo la kushangaza ni kwamba wote wana vitabu na wasoma vitabu vya mbinguni wa wana wana injili na kula kimoja katika vitabu hivyo vinathibitisha dini iliyokuja nayo sijuu ukanushaji huu na utukanaji wao huu unatukanana wanaopata wapi na nane wahum yakhtulubuna alkitab lakini basi <tip> hayakushia hapo mambona kadhalika qala alladhina la ya'lamuna ya kama hivi walivyosema wayahudi na wanasara ndivyo wanaposema washirikina wa, wa, wa, wa maka ambao ni washiriko hawajui kitu la ya'lamuna ya hayaju chochote wanasema mithila kaulihim, mfano maneno ya wa yahudi wanasema muhammed hana dini kitu fallaahu yahkum bainahum bas mwenyeziungu atawa hukum siku ya baina yaoe يوم القيامة siku ya kiyama فيما كانوا فيه يختلفون taatikako thibitisha kile alichokuwa wao wanatofautiana waman azlama mimman mana masajidallahi yudhkar fihi asmu anasema mwenyeziungu nani atakayekuwa ni dhalimun nafsi yake kumshinda yule ambaye anasababisha kuuzuia Misikiti ya Mwenyezi Mungu kukutajwa jina lake ndani yake wasaafi kharabaha na akaendelea kutaka kuifanya misikiti ibomoke kwa sababu ikishakuwa haingiiwi na watu wakifanya ibada itabomoka Misikiti ikiwa haingiiwi watu wangio kitoka itabomoka tu sasa wao kuwazuia watu na kuwatisha na kuomba wasijae wakiingia msikitini mlengo lao ni kui bomoa ulaika makana lahum ayadkhuluha basi watu hao haitopendeza kuwapa nafasi wao wakawa wanaingia msikitini ila khaifin ila waingie wakaooga kabisa yani wajue kwamba tunaingia msikitini lakini wenyewe wakali na hawataka kuchezewa na ninyi na hadhari na mjizati ti watakapofanya lolote basi muatie adabu lahum fi dunya khizin makafiri hao duniani wanastahiki kupata unyonge wala humfili akhirati adhabun adheem na ni shaabatikia wao akhira siku ya kiyama adhab tukufu adhabu mzito ya moto walillahil mashriq walmaghrib wa ni yake mwenyezi Mungu mashariki ya dunia na magharibi yake fa aina ma twalu fa thumma wajhullah inallaha wasiun alim aya hii ilikuja kuambia kwa waislamu kwamba mashariki ya dunia na magharibi ni yake Mwenyezi Mungu fa aina ma tawale popote mtakapoelekea fa kama wajibu baani pande yake Mwenyezi Mungu inallaha wasi unalim kwa ni Mwenyezi Mungu ni nafasi kubwa na anijuzi hii ilikuja kwa pale ilipokuja amri ya kuelekea alkaaba badala ya kuelekea baitil maqdis katika ibada ambako walikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akielekea hapo mapema mapema alipoanza kuhamia madina wakati mapema kabisa alifahamia madina ilibidi afuatane na wayahudi katika kuelekea baitul maqdis ndani ya sala za lakini e, ikafika wakati mnenezungu akampa amri aelekee alkaaba badala ya baitul maqdis wayahudi wakapata ndomo wakaanza kusema neno e, e, mbona anajidai kwamba anafahili dini hak, ya haki mbona anaepuka alkaaba ya baitul maqdis kwa ambayo walikitumia mitume wengine yote iliyopita Mwenyezi Mwambia walillahi almashriq walmagharib fa aina ma twalu wa sama wajihu Allah Nimaliyake mashariki na magharibi kwa hivyo popote atakapomtakapoelekea pu, kwa amri yake ndio upande wake Mwenyezi Inallaha wasiuna alayni Mwenyezi Mungu ni nafasi kubwa hana mipaka tena ni mjuzi Wakalu, wakasema tena wa yahudi itakadha allahu walada hata mwenyezi Mungu mtoto wa yahudi na ingia katika unasara wakamtegemeza isa kwa mwana wa mungu subhana utakatifuni wake mwenyezi hana mtoto hana mke balahu ma fi as-samawati ardhi bali ni milki yake mwenyezi vyote viliomo mbinguni na ardhi kulu lahu qanitun vyote hivyo kwake yake ni vitu samawati ni mvumbuzi wa mbingu na ardi wa idha qaba amran na anapotaka kuumwa jambo fainama yaqulu lahu kun fayakun fuliambia kuwa, fa fa Fuli kuwa kitu kikawa kuwa kitu kikawa kwa mujibu alivotaka kwenye mjisimu fainama fayakun la la law la yukallimuna ba wa Yahudi wa nasema, wala yakallimna Allah mbona hasemina si Mwenyezi Mungu au tatina aya au hatujimu jaza kama alivyoajia kina Musa na Isa kadhalika qala alladhina hivyo kama hivyo ndivyo walivyosema eh, makafiri walio tangulia kabla wa. yao walisema maneno kama hayo walisema tashabahat qulubuhum zinakopiana nyayo zao zinakopiana nyayo zao Qad bayanna al-ayat aya za hikima na miongozo sahihi li kaumiyoominun yu kwa ajili ya wale wanaoyakeeli Mzima anasema inna arsalnaka Muhammad wacha kubabaishwa na wayahudi na nasara na washirikina wa maka Sisi tumekutuma wewe bilhaki haki kwa ujumbe wa kweli Bashiran ukiwa ni mtoweaji wa habari nzuri za furaha Wanadhira na namkhafishaji wa adhabu ya siku ya kiyama Wala tusal an ashabi jahim na wala hutaulizwa wewe haya kuhusu kabisa hayakuhusu hutaulizwa an ashabi jahim Kuhusu watu wa matoni hutaulizwa kwa nini wakaa matoni si kazi yako si dhamana yako Watangia motoni kwa makosa yao wataeingizwa motoni na hukumu ya Mwenyezi Mungu wa lan anka na ukiwa wewe utakuaridhisha wa wayahudi kazi hiyo itakuwa si kazi nzuri hawataridhikapo na wewe wayahudi wala nasara wala tarida nawe aliyahudi na yahudi wala nasara wala, antardha, na we, wanahudi, wala nasara wala wanasara, hata tatteba miltahum mpaka pale utakapofuata mila zao lakini kwani ni ufuate kwa haja gani kwa makusudio gani na uhitaji gani uliona wewe kwa kwa nini Qul wambiye huda Allah, huwa alhuda muongozo wa Mwenyezi Mungu ndio muongozo mtakaofuata mimi wala ini taba'ta hawaa na kama utavutika utashawishika mpaka ukafuwata, mapenzi yao hawa Yahudi na Nasara hawashirikain baada al ladhi ja'aka min al'in baada ya ukulu loksha kujia wewe malaka minallahi min, min waliyhi wala naseer watakwa huna wewe kwa mwenyezi Mungu akukuokoa wala wakukunusuru huna kukusaidia wala akukunusuru alladhina atainahumul kitaba yatilunuhu haqqat tilawati wa la wa tuluwapa kitabu ataurati na injili walioamini wakayamini dini ya islam na utume wako yatilunuhu wanakisoma kitabu cha qur'ani haqati lawatihi fa kwa uhakika usmi wake wana, wana kima, kama kilivi yasa ulaika yu'minuna yu na nahawa ndio wanaokiamini kitabu hicho wa na bi yoyota atakayekukufuria kitabu cha qurani fa ulaika humul khasirun. hawa ndio wale hasara ya bani israeli enye watoto yako udhkuruni neamati ya lati anamtu alaikum zikumbukeni E, na zangu ambazo nilizikupeni. Zikumbukeni ne mazaangu nilizokuenea mesheni wa anni faddatukum namkumbuke kwamba mimi nimekufadilisheni nimekufanyeni watu bora ala alalamin kuliko vyombe wote wa duniani kwa za zenu. Wataku yoma na siku ambayo la na nafsi. Hakuna uwezekano wa nafsi kuisaidia nafsi nyingine. Shei anachochote. Siki kubwa siki ndo ولا يقبل منها wala ولا هتقبل ليوا من نفس يoyote غومبوزي قفديا ولا تنفعها شفاعه ولا هيت يساعد يا نفس يoyote اومبيزي ولا هم ينصرون نو ولا هو تنصريوا اللهم اجنا يا كريم بتذكيرك منتفعين وتوّافى ربنا مسلمين برحمتك يا الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم